Vill ni att jag ställer frågan mer mer riktat till var och en av er så att ni inte riskerar att prata i munnen. Ja ah just det, hur löser vi det? Vi brukar ju prata i munnen rätt mycket. I I I I I Kuliden. Ja, då sitter jag här med Sara och Lisa från iBild. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Vad kul att ni är här. Ja, ha, kul att vara här. Jag tänker, skulle ni kunna berätta lite om i bild, om man, jag tror att de flesta har sett er av alla här, men ändå lite kort om vad ni gör. Mm, absolut. Eh, ja, men precis som du säger så är det ju, alltså vi är med på evenemang och fotar kort och gott. Och sen det vi gör utöver det är ju allt som hör till med att redigera bilder och eh, kolla så att utrustningen är redo och sådana saker. Mm, och vi hjälper ju till också förutom evenemang och sånt så får vi ju eh, alltså, vi ser till att sektionen ser ut som den gör med alla alltså, kommittébilder tar vi i stort sett och hjälper till så att det finns mm. promotion för allt möjligt som har med sektionen att göra mm. så liksom sektionens ansikte utåt är det mm. ni som är ansvariga för liksom? Ja, det är vi som ordnar bilder till hemsidan också för ekonomi. Vi ordnar CB fotografering för eh, allt från ettorna till masterstudenterna, ja, kommittébilder. Och sen kan man även tillägga att utöver det så hjälper vi även till, eh, alltså vi fotar CBS exempelvis. Ah. Som är utanför sektionen. Så att eh, från i sektionen så ser man ju att vi fotar i sektionens event. Mm. Men utöver det som kanske många inte tänker på så... Kan vi vara i väg på helt andra evenemang också. Och fota med. Ja. Okej. Okay. Men det är bra att veta. För många ser är bara i, i sekundsrelaterade Ja, Precis. Och sen det är ju helt upp till oss. Vad vi väljer att tacka ja till. Så att det kan man helt anpassa. Vad man vill gå på. Så man är inte heller tvungen att fota. Absolut allt. inte. Jag tänker... Utanför liksom ert strikta kommittéarbete, har ni någonting där? Alltså umgås ni med andra fotoföreningar eller CFFC som är Chalmers fotoförening eller något sånt där? Um, vi har ju inte faktiskt så alltså, fotokalas och sådana saker som vissa andra kommittéer har. Men det är ju egentligen upp till vi som sitter. Så är det alltid och mm. vi personligen har jag ju börjat umgås med folk i FOTE, som är V-sektionens fotokommitté. Mm. Men det är ju bara egentligen på grund av att vi har träffat dem och tycker det är sköna människor. Vi liksom. mm. har varit någon sväng ute på Lindholm, men också hälsat på H-foto. Okay. Jag minns att de drog ihop någon sittning, eller något fotohäng i höstas, okay. som vi åkte ut på. Och det är också någonting man kan spinna vidare på eller bjuda tillbaka och sådär. Så, Så. det är lite sånt i, i omlopp också liksom? Ja, i den mån man vill och har tid liksom. Mm. Ja. Utöver året, mycket har ni att göra? Är det liksom jämnt fördelat eller är det intensivare perioder? Eller? Ja, det Så. är helt klart intensivare perioder. Och det är mottagningen. Och ni är... är med på alla arrangemang va? Ja, i stort sett. Ja. Det är väl någonting vi inte är med på. Men... Ja, precis, ja, det är ja. väl någonting. Här, mm. man, äh... Typ hemligt, som ska vara hemligt. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Till exempel. Ja. Men annars är det ju varje dag för oss liksom. Mm. Och alltså, det är ju också flera event vissa dagar. Mm. Just under mottagningen. Men då är det inte alla där samtidigt? Mm. Nej. Vi, det gör man i och för sig som man vill. Men vi brukar försöka dela upp oss att man är antingen en eller två personer mm. som fotar... Varje evenemang. Mm. Lite beroende på storlek och sådär. Okej. Okay. Sen är det ofta så också att det kan vara överflödigt att vara två personer. Men det är inte alltid man känner för att gå iväg själv. Och man kanske vill ha någon som står bredvid och tjatar eller sådär. Ja. Och då drar vi iväg två. Det blir, blir roligare liksom. Ja, precis. Vad tycker ni har varit liksom den största utmaningen under ert år i bild? Um, alltså vi, våran... Största utmaningen var väl egentligen bara att vi ville hålla en riktigt bra kvalitet. Mm. Vilket vi tyckte förra året byggde upp något otroligt bra. Och mm. vi ville spinna vidare och utveckla det ännu mer. Vi har ju fått ny utrustning bland annat. Då liksom, mm. ja men Att vi ska utvecklas och bli bättre och bättre. Precis. Sen har vi haft interna mål. Som till exempel har med... Att vår sida ska bli större så vi får fler visningar på våra album och allt sånt där. Mm. Um. Så, alltså, det största utmaningen, och som jag även vill trycka lite på, det är att man behöver inte ha någon som helst erfarenhet om man börjar i bild. Det är lätt att tro att man måste ha fotograferat innan eller gjort något liknande, men det är så många av oss som aldrig har hållit i en kamera. Och ja. det är en utmaning för att, man vet att folk förväntar sig att bilderna ska bli bra. Och det ska hålla en hög kvalitet. Nu har vi visserligen väldigt bra utrustning också. Men man måste också lära sig lite. Ja, definitivt. Alltså, och det är, jag pratade senast med en person igår som var så. Här, men vad, vad kunde du innan du började bild? För det är det som många oroar sig mycket för. att De kan kanske inte tillräckligt mycket för att gå med i bild. Mm. Och det är verkligen så. Här, jag var, Jag har tagit kort med min iPhone innan. Mm. Jag har aldrig redigerat bilder förutom i apparna, typ. Eller Instagram mm. eller någonting sånt. Mm. Så det är verkligen jag kunde ingenting. Men har lärt mig så mycket. Och om man har ambitionen att lära sig så är det verkligen så är det rätt plats. Ja, mm. definitivt. Verkligen. Och sen kan man ju också mycket, även om du inte är intresserad av själva fotograferandet så kan man ju göra väldigt mycket med redigeringen idag. Mm. Så att du kan absolut går sitta ett år i bil och fota på helt automatiskt läge mm. hela året. Och det kan ändå ändå liksom göra till någonting som är riktigt proffsigt. Absolut. Ja, folk kommer tycka det är snyggt mm. Men, då, liksom. Men det är bra att veta, för det är nog mm. många som är lite oroliga över det. Att, Precis. Hur, hur tar man sig an det här? Mm. Jag tänker, vad har, om vi spinner lite på det, vad har varit det roligaste tyckte ni under året? Alla olika evenemang, mm. måste jag säga. Man får, man får möjlighet att gå på så mycket roligt som man annars inte hade fått vara på. Ja, ni får ofta tinnesträda till arrangemangen eller hur? Alltså ja, sittningar, sittningsbiljetter och sånt. Ja, att... precis. Ja. Uh, ja, men bland annat när Sara och Sofie var iväg på... Vad hette det? Uh, PEPP. Uh, det är en sån här uh, organisation här på, på Chalmers uh, för um, tjejer typ. Mm. Och uh, där uh, det är mentorer till uh, tjejer för att fylla kvinnor ska bli ingenjörer till exempel och sånt eh, har vi åkt på och fotat och det mm. är otroligt inspirerande och det är ingenting jag hade gått på annars eh, men ja man hamnar i andra situationer man, man kanske hade gått på själv och träffar människor och, som man inte annars hade snackat med mm. Mm. och det är otroligt bra tillfälle att nätverka om man är intresserad av sånt för det är inte bara att vi fotar torsdagspubben exempelvis. Utan om vi vill så får vi fota Chalmers börssällskap. Och då är man den som är man och fotar av personen som har talat. Och man får vara med på ja, så mycket man, sånt också. Så det blir verkligen vad man gör det till. Så man kan få in lite kvalitetsmingel där också. Precis. Och det är typ det som jag tycker är det roligaste med vill faktiskt. För jag älskar att chatta med folk. Och... Mm. Det är faktiskt det jag ser fram emot en kväll när jag fotar. Att bara runt och prata med människor. Mm. Och folk blir faktiskt väldigt pratsugna när de ser en person med kamera i hand. Det är väl så. Mm. Definitivt. Det är en bra icebreaker. Mm. Ja, väldigt bra. Så att det, är, ja, men det är faktiskt riktigt roligt. Mm. Det faller sig så naturligt att snacka med folk man kanske inte har pratat med annars. Det är ju kul. Faktiskt jättekul att höra. Tack! ni nu, alltså ni är snart färdiga med bild. Vad kommer ni ta med er efter det? Är det, är det liksom, vad kommer den största lärdomen om man vill säga så? Alltså jag personligen tror nog eh, alltså vi hamnar ju en grupp tillsammans med väldigt olika människor mm. och det har fungerat så himla bra. Verkligen. Och jag har verkligen tagit med mig att eh, man behöver inte vara ett tajt kompisgäng för att göra någonting bra utan tvärtom tror jag, är man olika, man har olika ambitioner så blir det som att, eller för oss var det så att alla hittar sin naturliga plats. Och det här vill jag göra och inga intriger. Utan att bara rullat på så himla bra. Mm. Och det förvånade mig. Ja faktiskt. men att, att jobba med, alltså man kan ju se det som ett stort projekt. Alltså sitt kommer tio år. Mm. Och att göra ett sådant stort projekt med folk som du faktiskt inte egentligen. Kanske har samma ambitioner som. Eller ni har olika... Ja, men styrkor och svagheter liksom. Och nu så lång tid med personer du annars kanske inte hade satt i en sån situation med. Det har varit jätte lärorikt. Man lär sig komplettera varandra. Ja, ja verkligen. Men det är bra. Jag tror att det kan man då ha lärdom av. Ja. Alltid, oavsett vad det är man gör. Liksom. Precis. Men man lär sig att se andra styrkor också, tror jag. Mm. Man lär sig att tänka, men hur gör vi det här på bästa sätt? Vem ska befinna sig vart för att alla ska ha... Så kul som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Så det har varit kul. Mm. Mm. Bra svar. Eh, har ni någonting planerat inför aspningen? Självklart. Ja, ja, men. <laughs> um, Vill ni prata om det eller det är hemligt? Nej, men vi kan prata om uh, våra aftningseventer, ja. absolut. Uh, vi, vi kommer ha två aftningseventer. Uh, det ena kommer vara uh, samtidigt som ISEX har sin aspgask. Mm. Uh, och den andra kommer vara på pubrunden Och det är att vara fotoasp. Då. Precis, så man får hänga med i bild, umgås med oss, lära känna oss, eh, se vad vi gör kanske innan vi eh, tar fram kameran mm. och eh, hur det är att uh, fota en kväll, mm. hur det kan se ut. Det Både jag och Sara Aspar i förra året i bild och det var, nu är jag kanske partisk så här i efterhand men det var yeah. faktiskt ett av de roligare eventen. Det är lite naturligt att vara praktiskt med sin kompletter, tycker <skratt> Men det, ja Det kan man ändå få vara. <skratt> det tycker jag, absolut. <skratt> jag tänker, om man är sugen på att söka i-bild, vad man var beredd på, tycker ni? Är det någonting, någonting ni skulle, några råd eller tips, ni skulle jag ge? Jag tror att man tänker att det kanske är lite mindre jobb än vad det är. Ja. Ändå. Sen är det jobbet man gör ändå roligt. Absolut. Men... Man gör mycket i bild. Ja, jag tror folk förstår faktiskt inte hur många event vi går på. Och alltså, mm. absolut, vi delar upp det mellan oss. Mm. Men det är ändå otroligt många förfrågningar vi får eh, på olika håll och kanter. Mm. Så att det är väldigt mycket jobb på det sättet. Mm. Eh, men... men vad var siffran förra året som de fotade? Jag tror det var 79 event. Det är ganska många att dela upp på, vad är Sju eller åtta? Ja, uh, sex stycken. Sex stycken, är ja. är. Sen är det absolut vad man väljer att göra till. Man behöver inte fota så många evenemang. Nej, det är ju verkligen vad vi tackar ja till eller inte. Uh. Mm. Men, men det är också sådana saker. Alltså det är inte bara evenemangen vi går på heller. Utan som vi tar kommittébilder. Absolut, i en gång om året egentligen. Men det är nog många kommittéer som ska fotas. Vi har CV-fotografering. Ja, allt mm. möjligt sånt som ändå... Men det skulle jag också vilja trycka lite på för att många kommittéer har i stadgarna att ni ska ha fem stycken torsdagspubbar eller vad det nu kan vara. Mm. Och så har inte vi riktigt det i bild och det är både positivt och negativt men mest positivt för att man kan ju verkligen anpassa det. Sen finns det ju alltid förväntningar utifrån på vad vi ska göra men i det stora hela så kan man verkligen göra någonting av det som man själv vill och som passar ens egen ambitionsnivå det är då, alltså det är det jag tror som kanske lockar vissa till i Bild också. Att just den här, det finns en frihet mm. som vissa andra kommittéer kanske inte har. Och mm. den kan absolut vara negativ, men i mångt och mycket är den definitiv positiv. Den är som helhet positiv. Ja. ja, absolut. Men det är bra. Då tycker jag att, tror ni att vi har fått med allting om, om i-bild i korthet? Eller är det någonting jag har missat? Ehm... Um... Det är svårt att få med i-bild i korthet. <laughs> Har du sista kläm om i-bild? sista kläm. Aspa allt sök i-bild. <laughs> Det är en ganska bra slutkläm. Ja. Jag tackar jättemycket för att ni ville vara med. Det var Tack för att ni ville Jätteroligt. Tack så mycket.